Питала холодно, не давши ні отямитись, ні радісно підскочити назустріч. «У того морського! Ти поклала його до кишені! Ти ще мала віддати його тітці сніжані Еге, так він і признається! Шо ж, на гарячому не піймався!» Та й хотіла йому вірити, бо ж виросли разом. Побавившись трохи з кошенятами, похмуро посунула додому. Без апетиту ковтнувши рештки вчорашньої трапези, почувала до своєї кімнати. У коридорі ще раз позаглядала в усі можливі шпарки. На миста ніде не було. Зате намацала між і тумбочкою світлину, на якій сніжана з Валентином та печальний хлопчик. Тітонька теж яка роззява. Софійка відчинила шафу і, підібгавши ноги, сілася на лахи поверх шухляди. Цієї миті, напевно, випадково зачепила дверці, і вони зі скрипом зачинилися. «Коралі!» – передражнила Софійка дивний скрип. «І вже хотіла було звільнитися з мимовільної пастки, як…» Софійку засліпило сонцем. За секунду уговталась неподалік від тітоньки Сніжани, яка саме картинно притулилася до високого чоловіка». «Ще кадрик про всяк випадок», – мукнув фотограф. «Сторонні, відійдіть! Не бачите? Знімаю!» Порозсідалися тут. «Сторонні? Це, мабуть, Софійка?» «Леле, так само підібгавши ноги, вона сидить не в шафі, ні!» На присипаній сосновою хвоєю траві лікарняного дворища. «Позаду корпус травматології!» «Софійка, що? У...» «У світлині? Це той день, коли Валентина виписували з лікарні? День, коли він і Сніжана сфотографувалися на згадку?» хм. «Бути поміченою зовсім не входило в її плани. Лише уявити, розмовляти з тітонькою кількомісячної давності. Добре, що сонце її прямісінько в очі, а то дівчинка шасна через газон просто в кущі». І зітхнулася з печальним хлопчиком, якого бачила на сніжанні Світлині. Леле в руці тримає камінця, мов би щойно збирався ним поцілити. "Ти що?" витріщилася на нього дівчинка. "Яке тобі діло?" відрубав малий. "Та, ну нічого, нічого. Хочеш?" уже примириливіше простягла шоколадку, подаровану Валентином. Софійка ніколи не їла смакоти відразу, розтягувала на солоду. Ось і тепер, ковтаючи слинку, носила останню плитку в кишені джинсової курточки. Хлопчину аж пересмикнуло. «Вдавися нею!» – гарихнув і побіг. «Хм, обурена і зневажена Софійка рушила вслід за кривдником. Прокравшися з вивестими завулками, з'ясувала, що хлопчина з матір'ю мешкають в дрібному півбудиночку над самісіньким крутосхилом, звідки вже починався парк. Аж тепер зауважила, що навколо жовтіло осіннє листя. У дворах квітували не бузок, не чорнобривці. Зі школи поверталися по літньому засмаглі школярі. Справді, з женихом тітонька познайомилася восени. І прийшовши зараз додому, Софійка не застане ростика. А че восени він ще не народився? Ба, більше! Цієї осені вони ще не переїхали до нової квартири. Хм, як же дістатися до нового дому, до братика, до мами? Намагалася згадати кожен попередній крок шафа. гм, якби тут були дверці шафи, чи хоча б світлина, хвилинку. Що сказали дверці, коли зачинялися? Коралі! Коралі! гукнула щосили. Але нічого не змінилося. Хіба перехожий озирнувся подивовано. Отже, не коралі. Дівчинка Гарячково потирала долоні. Тоді що ж? «Може, не коралі, а навпаки? Як буде коралі навспак? І... і... лар... і... Ларок! Боляче стукнулась об стінку шафи. «Вона вдома? Яке щастя!»